Epistola lui Pavel către romani. Capitolul 8 Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, car nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus mai a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere,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 Toată firea suspină și sufere durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci de aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede, se mai poate nădăjdui? Pe când, dacă nădejduim ce nu vedem?